Jesu Kristoren evangeli San Lukasen liburutik. Aldiaretan, jentetalde handiak joia zan Jesu Honek, arekana bihurturik esan eutzen, norbaitek niga zetorri gura badau. Eta bere aikamak eta emaztea, semealabak eta nahiarre bak, eta bere burua ere, baino maiteago ez banau, ez daiteke izan nire ikaslea. Bere kurutzea hartu eta nire ondoren ezta torrena, ez daiteke nire ikasle izan. Izan ere, zuetatko nork, torrea egingura badau, txesarri eta ez aurretik, gaztuen kontuak ataraten amaitzeko lain baete etedauan ikusteko. Bestela, zimenduak hartu ondoren amaitxu ezin izango baleu, Hori ikusten barra egin goleuzkio eguztiek esan ez, hona hau, ere giten hasi zoan eta ez zin izan jokamaitu. Edo zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badau, jesarri eta ez da baldez aurretik deliberatzen, ea mar mila gizonen nahiko dituan, hogei mila gaz kontra jatorkonari aurre egiteko. Eta ez ezik gusten bada u, bestea oraindin urrundala mandatariak bialduko deutshoz bakea eskatuz era berean zuetako inor ez daiteke nire ikasle izan dituan guztiei uk egiten ezpare